Robin Cook invázió, Budapest Atheneum Kiadó 1997. Felolvas a dr. Juhász Gabriella. ISBN szám 963-635-072-8-as. Bevezetés. A végtelen és jéghideg csillagközi tér egy pontján parányi anyag-antianyag anyag elegy vált ki a semmiből elektromágneses sugárzás erős fellobbanása kíséretében. Az emberi szem ezt a látható tartományba sorolható színek hirtelen felvillanásaként és szétszóródásaként érzékelte volna. Természetesen a korlátozott emberi látás nem tapasztalta volna a gamma, a röngen és infravörös sugarakat és a rádióhullámokat sem. A színek felvillanásával egyidejűleg a jelenséget figyelő ember tanulja lehetett volna annak is, amint a csillagászati mennyiségű atom önmaga tengelye körülpörgő fekete diszkoszerű alazattá állt össze. A jelenséget leginkább ahhoz tudta volna hasonlítani, mint amikor visszafelé vetítik le a tárgy folyadékba csapódásáról készült felvételt, a folyadék részecskék Az egységes alakzattá tömörülő, de még mindig csak nem fénysebességgel száguldó atomok a naprendszer mélye felé vágtattak, elhaladva a nagyobb külső bolygók, a Neptunusz, az Uránusz, a Szaturnusz és a Jupiter mellett. Mire az alakzata Mars közelébe ért, pörgésének és haladásának a sebessége számottevően csökkent. A tárgyat annak lehetett volna látni, aminek valójában készült. Intergalaktikus űrhajónak, amelynek csillogó, külső burka olyan volt, akár a hibátlanul csiszolt ónix. Diszkosz formájának egyedüli torzulását a peremén sorakozó kitüremkedések jelentették, amelyek tökéletesen illettek a hajóhoz, mert a körvonaluk pontosan megismételte azét. Nem volt a járművön semmilyen kiálló, tökéletes formát elrontó rész. Rakodó és szemét kidobó nyílás, antenna a test fő tömegétől elkülönülő szerkezet jelen. A föld légkörébe hatolva az űrhajó külső hőmérséklete hatalmas mértékben felszökött. Láncsóval lobbant fel körülött az éjszakai égbolton, ahogy a heves hőmozgásba lépő légköri atomok fotonokat lőttek ki magukból tiltakozásként. A jármű tengely körüli forgása és száguldása tovább csökkent. Messze alant éjszakai álmát mit sem sejtve alvóváros pislákoló fényei bukkantak föl, ám az előre elkészített program figyelmen kívül hagyta őket, és leszállóhelyű lakatlan kopár sziklás köves helyet választott. A viszonylag csekély sebesség ellenére a leszállás inkább volt ellenőrzött becsapódás, mintsem nyugodt földetérés. Nyomában szikla, homok, por csapódott fel magasba. Amikor a hajó nyugalmi állapotba került, félig már be volt temetve földel, kőtörmelékkel, és az ütközés nyomán magasba röpült talajszemcsék még jó ideig záporoztak alá. Miután a felszíni hőmérséglet Celsius fok alá csökkent, függőleges hasadék jelent meg a jármű peremén. Nem mechanikusan működő, a tartóelemek körül elmozduló ajtó volt, az anyagot alkotó molekulák rendeződtek át, hogy részt nyissanak az űrhajó tökéletesen sima, varrat nélküli burkám. Pára lövelt ki a hasadékból, jelezve, hogy odabent még mindig az űr hidege uralkodik. Eközben azonban a beprogramozott számítógépek vezérelte automaták szigorúan megszabott sorrendben már működésbe is léptek. Elemzésre szánt légkör és talajminták kerültek az űrhajó belsejébe. Minden folyamat automatikusan zajlott, beleértve az élet bakteriális formájának az élettelen anyagtól történő elkülönítését is. A minták elemzésének eredményei megerősítették, hogy a hajó az előre megszabott célhoz ért, és ezek után elkezdődhetett a tényleges feladat végrehajtása. Közben Antenna nyúlt az ég felé, hogy kvazár frekvencián továbbítva jelet hírüladja, a magnum megérkezett.